Вітаю, панове. Мене звати Надія Ткачівська, і ви на моєму каналі, де я читаю вголос книги різних письменників. Пропоную до прослуховування центральний твір шведського письменника, творчість якого складається з понад 50 томів різних творів, Августа Стріндберга. Твір називається Червона кімната. Це об'ємний Роман, і тому я буду його озвучувати і публікувати частинами. Ось і зараз пропоную приєднатися до прослуховування першої, другої, третьої та четвертої частини цього твору. Сподіваюся на ваші підписки, вподобайки та коментарі. Отож, починаємо. «Картини з життя митців» і письменників. Епіграф. Немає нічого гіршого, ніж бути повішеним потай. Вольтер. Частина 1. Стокгольм із пташиного лету. Було ясне надвечір'я на початку травня. Невеличкий сад на пагорбі Мосебаке ще не відкрили для відвідувачів, і квітники в ньому були ще не скопані. Проліски, що повитикалися з підторішнього сухого листя, вже мали ось-ось скінчити свій короткий вік і поступитися місцем чутливішому до морозу Рястові, який знайшов собі захисток під голою грушею. Бузок чекав тільки південного вітру, щоб укритися цвітом. А липи й далі постачали зі своїх нерозпуклих ще любовний напій зябликам, що жваво лагодили вимощені мохом гнізда у гіллі біля самих стовбурів дерев. Жодна людська нога не топтала ще піщаних стежок, відколи з них зійшов сніг. Тому тут було привільне життя птахам і квіткам. Горобці визбирували всіляки сміття і носили під дах будинку навігаційної школи. Підбирали шматочки ракетних гільз з осіннього фейерверку, вискубували солому, якою були обмотані молоді деревця, привезені торік з росиндальського садівництва. Це помічало їхнє око. Вони знаходили клаптики бережової матерії в альтанках і жмутики собачої шерсті, що позастрягали на шорстких дерев'яних ніжках лавок сліди собачих бійок з минулої осені. Усюди кипіло життя і боротьба за існування. Сонце стояло ще над Ліл'єгольмом і кидало на схід цілі пучки проміння. Воно пронизувало дим, що здіймався від Бергсунда, ковзало по затоці Ріддарфєрд, впиналося на хрест рідаргольмської і натикалося на стрімкий дах німецької церков, гралося вимпалами суден біля шепзбру, відзеркалювалося у вікнах великого будинку морської митниці, золотило гаї острова Лідінге і тонуло в порожевілих хмарах ген-ген удалені над морем. А звідти знявся вітер і полинув тим самим шляхом тільки у зворотному напрямку, через Ваксгольм, повз фортецю, повз морську митницю, повз острів Сіклу, покружляв на гольмі заглядаючи в місця літніх розваг, тоді помчав далі й досяг затоки Данвік, злякався там чогось і кинувся на осліп південним берегом, прихопивши з собою запах вугілля, дьохтю й риби, наскочив на садгорд, побрався вгору по Мосебаке, залетів у сад і наткнувся на стіну. Тієї ж миті стіна подалася то кухарка розчинила вікно, зірвавши папір, яким були обклеєні рами. З кімнати бухнув огидний дух пригорілого сала, пива, соснового хмизу і тирси, і вітер поніс його далі. Поки дівчина стояла, набираючи повні груди свіжого повітря, він примудрився прихопити з вікна вату – посипану блискітками, ягодами барбарису і пелюстками шипшини, і закружляв з нею по стежках у танці, до якого незабаром приєдналися горобці і зяблики. Раді, що вітер, принісши їм свою здобич, зняв з них чимало весняних турбот. Тим часом кухарка знов узялася до вікон, а за кілька хвилин з пивниці на веранду відчинилися й двері. З них вийшов скромний на вигляд, але гарно вбраний юнак і спустився в сад. В обличчі його не було нічого незвичайного, та в очах світився смуток і неспокій, який проте зник, коли юнак вийшов з тісного приміщення на зустріч відкритому обрієві. Він повернувся проти вітру, застебнув пальто і кілька разів глибоко вдихнув свіжого повітря, від чого, видно, йому полегшало на душі. Потім він почав походжати вздовж поручча, що відділяло сад від стрімкого схилу до озера. Знизу долинав весняний гомін міста. В гавані двихтіли обертаючись парові крани, на трамвайних коліях скриготали вагони, свистіли ріжки сторожів на шлюзах, пахкали пароплави біля шепзбру, гуркотіли підстрибуючи на нерівній бруківці кунгзбаки омнібуси, гамір і лайка в ятках рибалок, тріпотіння вітрил і пропорців на суднах біля пристані, Крик чайок, сигнали горна на Шепсгольмі, вигуки вантажників на ринку в Седермальмі, стукіт дерев'яних черевиків по Глас-Брукс-Гатан, якою йшли робітники. Усе це справляло враження такого життя й діяльності, що в юнакові, мабуть, прокинулась енергія. Бо тепер на обличчі в нього проступила впертість, життєрадісність і рішучість. І коли він, перехилившись через поруччя, глянув на місто, що лежало внизу, то, здавалось, побачив у ньому ворога. Ніздрі його затремтіли, очі спалахнули, і він підняв кулак, ніби хотів кинути виклик чи погрозити бідолашному місту. На церкві святої Катріни почало бити сьому. За нею звалася меланхолійним дискантом церква Богородиці. Потім собор та німецька церква додали свої баси. І скоро повітря сповнилося дзвоном усіх міських годинників, що відмірювали сьому годину. Навіть коли вони один по одному затихли, ще довго було чути мирну, «Вечірню пісню останнього». Він мав вищий, ніж інший, тон, чистіший звук і швидший темп, справжня музика. Юнак слухав його і намагався визначити, звідки долинає той дзвін, бо він збудив у ньому якісь спогади. Спогади стали такі живі, що юнакове обличчя скривилося з болю, ніби в дитини, коли вона збагне, що лишилась самітною. Він і справді був самітний, бо його батько й мати спочивали на цвинтарі біля церкви Святої Клари, звідки тепер долинав ще дзвін. І він був дитиною, бо досі вірив усьому і правді, і казкам. Дзвін на церкві Святої Клари затих. І Шурхіт чиїхось кроків по піщаній стежці вивів юнака з задуми. Від веранди до нього йшов низенький чоловічок з великими баками і з тонкими устами, якими він завжди намагався надати приязного, навіть добродушного виразу. В окулярах, що, здавалося, швидше ховали його очі від чужих поглядів, аніж допомагали бачити у приплеснутому капелюсі і в доброму ще пальті, хоч і з поламаними гудзиками. Штани в нього обвисли, а хода виказувала самовпевненість і несміливість водночас. З його невиразного зовнішнього вигляду – не можна було визначити, який у нього фах, чи якого він віку. Він однаково скидався і на ремісника, і на службовця. А років можна було йому дати від 29 до 45. Але товариство юнака, до якого він підходив, видно лестило йому, бо він незвичайно високо підняв свого пом'ятого капелюха і склав губи в найдобродушнішу усмішку. Вам не довелося довго чекати, пане окружний суддя? Ані хвилини. Щойно ви було сьому. Дякую вам, що ви були такі ласкаві й прийшли, бо мушу признатися, ця зустріч дуже багато для мене важить. Точніше сказати, від неї залежить моє майбутнє, пане Струве». «О, Господи!» Пан Струве лупнув очима. Він сподівався тільки посидіти за чаркою і не мав великого бажання вести поважну розмову, на що в нього, зрештою, були свої причини. «Щоб нам краще розмовлялося», – вів далі юнак, – то, якщо ви не заперечуєте, ми посидемо тут у садку і вип'ємо по чарці грогу. Пан Струве смикнув себе за правий бакен, обережно натягнув капелюха, подякував за запрошення, але був, видимо, занепокоєний. «Найперше я попрошу вас не величати мене більше окружним суддею», – знову звався юнак, – «бо я ним ніколи не був». А працював тільки позаштатним референтом, та від сьогодні позбувся й цієї посади. І тепер я просто Фальк. Що таке? Пан Струве мав такий вигляд, ніби втратив вигідне знайомство, проте залишився люб'язним. Ви людина ліберальних поглядів? Пан Струве спробував перебити його, але Фальк повів далі. Я хотів поговорити з вами, як із співробітником вільнодумної червоної шапки. Та що ви? Я там граю дуже скромну роль. Я читав ваші блискучі статті, зробітничих і всіх інших питань, які нас так хвилюють. Ми рахуємо цей рік третім і пишемо його римськими цифрами. Бо минає три роки, як до парламенту обрано нових представників, і скоро ми побачимо здійснення наших надій. Я читав у «Друзі селянина» ваші чудові життєписи провідних політиків, людей з народу, яким нарешті вдалося запровадити в життя те, що вони так довго виношували в думках. Ви один із найпередовіших людей, і я вас дуже поважаю. Струве в якого обличчя спохмурніло, замість того, щоб засяяти від такої полум'яної хвали, вхопився за ці слова як зарятівну соломину. «Дозвольте сказати вам, що мені справді дуже приємно чути визнання моїх заслуг від такої молодої людини, і цього я не приховую, такої видатної особи, як ви, пане окружний суддя». Але, з другого боку, навіщо нам говорити про ці надто поважні, щоб не сказати сумні речі тут, на лоні природи, першого весняного дня, коли все цвіте і сонце своїм теплом зігріває землю? Краще забудьмо про турботи і спокійно випиймо чарку. Вибачте, але я вважаю, що як старший можу наважитись. І тому пропоную перейти на те. Альк, який сподівався викресати іскру, відчув, що замість кременя попав тільки в труд. Він прийняв пропозицію без особливого захвату. І ось тепер двоє нових побратимів сиділи, не маючи про що говорити один з одним, хіба що про своє розчарування, яке і так було написане на їхніх обличчях. Я щойно сказав тобі, знову почав фальк, що сьогодні кинув службу і відмовився від канцелярської кар'єри. А тепер хочу тільки додати, що маю намір стати літератором. Літератором? О, Господи, нащо? Як шкода. Шкодувати нема за чим. Тепер я хочу спитати тебе, куди мені звертатися, щоб отримати якусь роботу. Хм. Важко щось порадити. Звідусіль напливає стільки люду. Але тобі сюди не варто пхатися. Справді шкода, що ти даєш службу. Шлях літератора – важкий шлях. Струве намагався показати, ніби його дуже засмутив Фальків намір, але не міг приховати певного вдоволення з того, що ще хтось опинився в біді. Але скажи мені, через що ти кидаєш шлях, на якому тебе чекала пошана і влада? Спитав він. Пошана чекає тих, хто привласнює собі владу, а влада належить тим, хто має нахабство. Це вже ти казна, що плещеш. Не так воно страшно, як тобі здається. Не так? Ну, то я спробую пояснити тобі це інакше. Я змалюю тобі. Одну з шести установ, у які я записувався. П'ять перших я зразу ж залишив з тієї простої причини, що там не було ніякої роботи. Щоразу, коли я приходив і питав, чи є якась робота, мені відповідали – немає. Я ніколи не бачив, щоб там хтось щось робив. А це ж були такі важливі установи, як управління гуралень, Канцелярія державних податків, Генеральна дирекція пенсійного забезпечення службовців. Та коли я побачив ту силу селенну службовців, що товклися без діла по кімнатах, мені спало на думку, що в установі, яка має нараховувати всім їм платню, напевне вже знайдеться для мене якась робота. Тому я записався в колегію на рахування платні службовцям. «Ти й там був?» – зацікавлено спитав Струве. «Був. Я ніколи не забуду, яке незвичайне враження справив на мене прихід до тієї установи. Вона велика і добре організована. Я з'явився туди об одинадцятій годині ранку. На ту пору вона мала відчинитися. У вартівні двоє молодих сторожів, налігши на стіл, читали батьківщину. «Батьківщину?» Труве, що тим часом кидав цукор горобцям, нашурошив вуха. «Еге ж! Я привітав їх з добрим ранком!» Ледь помітний плавний порух плечима означав, що моє привітання прийнято досить прихильно. Один із них навіть ворухнув правим підбором, що, мабуть, заміняло потиск руки. Я запитав. «Чи котрийсь із добродію вільний, щоб показати мені приміщення, де я буду працювати?» Вони відповіли, що не можуть цього зробити, їм наказано не покидати вартівні. Я запитав, чи немає тут ще якихось сторожів, а вже ж є і чимало. Та їхній старший був у відпустці. Один сторож мав вільний день. Другий десь відлучився, третій стояв на варті, четвертий захворів, п'ятий пішов по воду, а шостий був десь на дворі. Він там сидить цілий день. Зрештою, жоден службовець не приходить раніше, ніж о першій. Цим мені натякнули на те, що я заважаю їм своїм недоречним завчасним приходом і на те, що сторожі також службовці. Та коли я все-таки пояснив, що неодмінно хочу оглянути приміщення, щоб познайомитися з розподілом праці в такій могутній, великій установі, один сторож пішов провести мене. Коли він відчинив двері, переді мною постало величне видовище – анфілада з 16 менших і більших кімнат. «О, тут є що робити!» Подумав я, радий, що мені спало на думку поступити саме сюди. Тріск березових дров, що горіли в шістнадцяти кахляних грубах, приємно врівноважував спокій цих приміщень. Труве, який слухав його розповідь дуже уважно, дістав олівця з дірки під підшивкою та верхом жилета і написав на своїй лівій манжеті цифру шістнадцять. «Ось кімната позаштатних працівників», – пояснив сторож. «Їх у вас багато?» – запитав я. «Та чимало. А що ж вони роблять?» «Пишуть, звичайно, потроху». Він сказав це так довірливо, що я визнав за краще припинити розмову. Ми перейшли через кімнати переписувачів, референтів, канцеляристів, ревізора і секретарів ревізора, контролера і секретарів контролера, адвоката, управителя палати, архіваріуса і бібліотекаря, скарбника, касира, повірника, протоколіста, діловода, реєстратора, старшого реєстратора, секретаря канцелярії, начальника канцелярії, начальника бюро і нарешті спинилися перед дверима на яких позолоченими літерами було написано «Президент». Я хотів відчинити двері і зайти туди, але сторож завбачливо зупинив мене. Він схвильовано схопив мене за руку і прошепотів. Згадавши одну давню казку, я не втримався і запитав, «Він що, спить? Ради Бога, мовчіть! Сюди ніхто не заходить!» поки президент сам не подзвонить. А він часто дзвонить? Ні. За рік, що я тут працюю, я ще жодного разу не чув, щоб він дзвонив. Ми, видно, знову почали надто довірливу розмову, тому я урвав її. Десь близько 12-ї почали збиратися позаштатні працівники. І я неабияк здивувався, побачивши, що то все мої знайомі з Генеральної дирекції пенсійного забезпечення службовців і з управління гуралень. А ще більше я спантеличився, коли побачив управителя палати з канцелярії державних податків, що неквапом зайшов і всівся в шкіряне крісло старшого реєстратора, так само зручно і впевнено, як і на попередньому місці роботи. Я відкликав одного з молодших службовців і запитав, як він вважає, чи не належить мені відрекомендуватися президентові. Таємниче прошепотів він і повів мене до восьмої кімнати. Знов те таємниче цссс. Кімната, де ми опинилися, була така сама темна, як і всі інші, але ще брудніша. Із потрісканої шкіри на меблях ліз кінський волос. На письмовому столі, укритому товстим шаром пороху, стояла висохла чорнильниця і лежали непочатий брусок сургучу, на якому попередній власник готичним шрифтом виписав своє прізвище, а за іржавілі ножниці, настільний календар, розгорнений на даті з середини літа п'ять років тому, календар-довідник – також п'ятирічної давності, і аркуш сірого паперу, на якому разів із сто було написано «Юлій Цезар», «Юлій Цезар», «Юлій Цезар» у переміж із «Старий Ной», «Старий Ной». «Це кімната Архіваріуса. Тут нам ніхто не заважатиме», – сказав мій провідник. «А хіба Архіваріус сюди не заходить? – запитав я». Він не був тут уже цілих п'ять років, то, мабуть, посоромиться тепер прийти. А хто ж тоді виконує його роботу? Бібліотекар. У чому ж полягає його робота в такій установі, як колегія нарахування платні службовцям? А в тому, що сторож сортує квитанції в хронологічному й алфавітному порядку і посилає їх до палітурника? Після чого бібліотекар стежить, щоб їх розставили на відповідні полиці. Струве тепер слухав Фалька з великою цікавістю і час від часу записував якесь слово на манжеті. А коли той замовк, вирішив, що йому також годилося б сказати щось вагоме. Ну, а як же тоді архіваріус отримує свою платню? — запитав він. Як? Дуже просто. Йому платню надсилають додому. Тим часом мій приятель порадив мені зайти до старшого реєстратора і попросити, щоб він відрекомендував мене іншим службовцям, які вже почали сходитись і ворушили жар у грубах, гріючись в останніх спалахах полум'я. Старший реєстратор, за його словами, був впливовою, але добродушною людиною, і дуже любив, щоб йому виявляли увагу. Я знав старшого реєстратора, коли він був ще управителем палати, і мав про нього іншу думку, але повірив своєму приятелеві і зайшов до нього. Той трудівник сидів у великому кріслі перед кахляною грубою, простягши ноги на оленячій шкурі. Він був цілком поглинутий прокурюванням свого мунштука із справжньої морської пінки, якого він тримав у шкіряному футлярчику. Щоб не сидіти зовсім без діла, він розгорнув учорашню поштову газету, черпаючи з неї корисні відомості про те, чого бажає уряд. При моїй появі, що, мабуть, була йому не дуже приємна, він пересунув окуляри на лисину, праве око сховав за краєм газети, а лівим націлився на мене. Я виклав йому своє прохання. Він узяв мунштук у праву руку і поглянув, наскільки той прокурився. Грізна тиша, що запала в кімнаті, підтвердила всі мої побоювання. Він відкашлявся і купа жару у відповідь голосно засичала. Потім він згадав про газету і знов заходився читати. Я вирішив повторити своє прохання в іншому варіанті. Тепер він уже не витримав. «Якого біса ви хочете? Чого зайшли до моєї кімнати? Можу я мати спокій у своїй власній кімнаті, га? Геть звідси, геть! Хіба ви не бачите, що я зайнятий?» Зверніться до протоколіста, коли вам щось треба, а не до мене. Я пішов до протоколіста. Там саме відбувалася велика конференція колегії постачання, що тривала вже три тижні. Протоколіст головував, а троє канцеляристів вели протокол. В зірці товарів від різних фабрикантів лежали купами на столах біля яких сиділи всі вільні канцеляристи, переписувачі і практиканти. Незважаючи на великі розбіжності в думках, врешті все-таки спинилися на двох сувоях паперу Лесебо і після нескінченних проб вибрали 48 ножиць з премійованої продукції Гроторпа. Старший реєстратор мав 25 акцій цієї фабрики. Випробування сталевих пер тривало цілий тиждень, і на протоколи його списано дві стопи паперу. Тепер дійшла черга до складаних ножиків застругувати олівці, і колегія саме випробовувала їх за чорними письмовими столами. «Я пропоную шефілдський ножик номер 4 з двома лезами, без штопора», – сказав протоколіст, і відколов від стола тріску, – Таку завбільшки, що нею можна було б розпалити в грубі. Що ви скажете на це, пане старший референт? Той надторевну випробовуючи, попав на цвях і вищербив ешельстунського ножика номер два з трьома лезами, тому запропонував саме його. Потім... Коли всі висловилися вагомо, мотивуючи свої думки наслідками практичного випробування, голова вирішив, що вони візьмуть 240 шеффілдських ножиків. Проти цього виступив старший референт з довгою промовою, яка була записана в протокол, переписана в двох примірниках, зареєстрована, посортована в алговітному і хронологічному порядку, оправлена, а потім сторож під наглядом бібліотекаря поклав її на відповідну полицю. Ця промова натхненна теплими патріотичними почуттями, власне, мала довести, що уряд зобов'язаний сприяти розвитку вітчизняної промисловості. Оскільки в промові звинувачено уряд, адже вона була спрямована проти урядового службовця, протоколістові довелося виступити на захист уряду. Він почав з історії обліку промислової продукції. При слова «облік» усі позаштатні працівники нашорошили вуха. Потім він кинув погляд на економічний розвиток країни за останні 20 років. Причому вдався в такі подробиці, що в Рідергольмі пробило другу годину перше, ніж він дійшов до суті справи. Почувши той фатальний дзвін, усі службовці посхоплювалися з місць ніби на пожежу. Коли я спитав одного зі своїх молодих колег, що це має означати, мені відповів літній референт, який почув моє запитання. Найперший обов'язок службовця, шановний колего, бути точним. Через дві хвилини після другої у величезному приміщенні не було вже жодної душі. «Завтра в нас буде гарячий день», – шепнув мені один службовець на сходах. «Ради Бога, що має статися?» – тривожено спитав я. «Олівці», – відповів він. І справді настали гарячі дні. Цурвуч, конверти, ножі, промокальний папір, шпагат. Але з цим ми впоралися, бо всі працювали. Отож, нарешті одного дня з постачанням скінчили. Тоді я набрався відваги і попросив якоїсь роботи. Мені дали сім стіп-паперів і звеліли переписати вдома їх начисто, щоб таким чином показати себе. Цю роботу я виконав дуже швидко та не дочекався ні похвали, ні заохочення. Навпаки, до мене поставилися з недовірою, бо в тій установі не люблять старанних працівників після чого я вже ніколи не отримував жодної роботи. Я не буду набридати тобі, описуючи той гнітючий рік, сповнений принижень, вимовних образ, безмежної гіркоти. До всього, що мені здавалося смішним і дріб'язковим, там ставилися з урочистою повагою. А все, що я цінував як велике і варте пошане, висміювали. Людей там вважали потолочу, яка тільки на те й живе, щоб солдати при першій же нагоді її перестріляли. Там відверто лаяли новий державний лад, а селян називали зрадниками. Це-це я слухав протягом семи місяців. Потім до мене почали ставитися з недовірою, бо я не сміявся разом з ними, почали дражнити й зачіпати. Якось коли вони лаяли собак з опозиції, я вибухнув. Виголосив цілу промову, з якої вони дізналися, з ким я, і тоді я став для них небажаний. Тепер я роблю те, що й багато інших, хто зазнав у житті катастрофи, кидаюся в обійми літератури. Труве, видно невдоволений таким швидким кінцем, ховав олівець, допив чарку і неуважно озирнувся довкола. Але все-таки вирішив щось сказати. «Любий, друже, ти ще не навчився, як жити на світі. Ти ще побачиш, як важко добувати щоденний хліб, і побачиш, як ця дрібна мета стає головною в житті. Людина працює заради шматка хліба, і їсть той хліб, щоб могти працювати. Повір мені, я маю жінку і дітей, і знаю, що кажу. Треба пристосовуватись до обставин, розумієш? Пристосовуватись. А ти не знаєш, яке становище літератора. Літератор стоїть поза суспільством. Ну і добре. Це кара за те, що він хоче стати над суспільством. До речі, я ненавиджу суспільство, бо воно ґрунтується не на вільному договорі, а все просякнути брехнею. Я залюбки тікаю від нього. Холодніша є, зауважив Струве. Так, може, підемо? Мабуть, підемо. Вогонь розмови згас. Тим часом сонце зайшло, і на обрії з'явився серп місяця, що стояв тепер над Ладугордом. Поодинокі зірки змагалися з денним світлом яке поспішало залишити небо. Місто внизу почало затихати. Подекуди вже спалахували газові ліхтарі. Фальк і Струве пішли разом у напрямку північного передмістя, розмовляючи про торгівлю, навігацію, ремесло та інші речі, які їх нітрохи трохи не цікавили. Нарешті вони попрощалися і обом зразу полегшало. Пальк ішов за Стремгатан, на Шепсгольм, і в голові його зринали все нові думки. Він почував себе, як пташка, що, широко змахнувши крильми, хотіла вилетіти на волю, але вдарилася в шибку, і лежала тепер скалічена. Він сів коло берега на лавку, прислухаючись до плеску ту хвиль. У відті розквітлих кленів шепотів легіт. Серпик місяця кидав тьмяне світло на чорну воду. Біля пристані стояло на припоні десятків зо два чи зо три човнів. Вони смикали свої ланцюги, один за одним піднімали на миті з води носа, зразу ж опускали знов. Вітер і хвилі ніби гнали їх уперед, і човни кидались на стіну набережної, мов зграя нацькованих собак. Та ланцюги шарпали їх назад. І тоді вони зі стуком збивалися докупи, наче хотіли порозтрощуватися. Фальк просидів там до самої півночі. Вітер заснув, хвилі лягли на спочинок, полонені човни більше не рвалися на ланцюгах. Клени перестали шепотіти, на землю упала роса. Тоді він підвівся і задумливо почвалав додому до своєї самітної мансарди далеко на Ладугорді. Так провів вечір молодий Фальк. А старий Струве, який того ж дня перейшов до консервативної газети «Сіра Мантія», попрощавшись із червоною шапкою, подався додому і написав до сумнівного прапора народу статтю про колегію нарахування платні службовцям на чотири шпальти – по п'ять крон за шпальту. Частина друга Брати. Торговий дім чи як називали його недруги крамничка, торговця лляними виробами Карла Ніколауса Фалька, сина покійного торговця лляними виробами, одного з п'ятдесяти міських старійшин, капітана міської міліції церковного радника і члена правління Стокгольмського акціонерного товариства страхування від пожежі пана Карла Югана Фалька і брата колишнього позаштатного референта і теперішнього літератора Арвіда Фалька стояв на Естерлон Лонгатан, яка так стрімко спадала до провулка Феркен, що продавець, відірвавшись від роману, який він крадькома читав під прилавком, міг побачити біля пристані частину пароплава, кожух колеса, утлегар або що, верхівку дерева на Шепзгольмі і клаптик неба над нею. Продавець, що озивався на звичайне прізвище Андерсон, а він навчався слухняно озиватися, вранці відчинив, як завжди, крамницю, вивісив куделю льону, невід, Вершу на вугрів, в'язку вудок разом з пучком недертого пір'я, замів підлогу, посипав її тирсою і сів за прилавок, де він, з порожньої коробки від свічок, зробив своєрідну пастку, яку спускав з допомогою защіпки, і куди вмить падала книжка, якщо входив господар чи хтось із знайомих. Покупців можна було не боятися. По-перше, тому, що було ще дуже рано, а по-друге, що багато їх ніколи не заходило. Підприємство було засноване ще за часів блаженної пам'яті короля Фредріка. Карл Ніколаус Фальк разом з усіма успадкував і цю відомість від свого батька, а той дістав її по прямій лінії від діда. Раніше воно процвітало і давало добрий зиск, аж поки кілька років тому не ввели злощасну систему представництва, що поклала край торгівлі, перекреслила всі перспективи, загальмувала всяку ініціативу і загрожувала призвести буржуазію до занепаду. Так казав сам Фальк. Але інші вважали, що торгівлю він проводив недбало і що поблизу, біля площі Слюсплан, з'явився сильний конкурент. Пальк без потреби не говорив про занепад підприємства, він був досить розважний і знав, коли перед ким можна торкатися цієї струни. Коли хтось із його давніх ділових друзів делікатно дивувався зменшенню обороту, він заявляв, що перейшов на гуртову торгівлю по селах, а крамницю тримає тільки задля вивіски. Йому вірили… Бо за крамничкою в нього була невеличка контора, де він здебільшого просиджував, коли не йшов у місто чи на біржу. А коли ту саму тривогу висловлювали його знайомі, референт чи магістр, розмова була інша. Тоді всьому вречиною були скрутні часи, породжені парламентською системою, яка призвела до застою. Тим часом Андерсон, якого потурбували кілька хлопців, що запитали з дверей, скільки коштує вудка, ненароком глянув на вулицю і побачив Арвіда Фалька. Оскільки він позичив книжку саме в Арвіда, ховати її не було потреби. Він довірливо, з виглядом мовчазного порозуміння, привітав свого колишнього товариша дитячих забав, коли той зайшов до крамнички. «Він нагорі?» – трохи занепокоєно спитав Фальк. «Саме п'є каву», – відповів Андерсон, показуючи на стелю. І «Її миті просто в них над головами загуркотів стілець, посунений по підлозі. О, вже встає з-за столу, пане Арвіде!» Вони, видно, обидва добре знали той гуркіт і розуміли, що він означав. Почулися досить важкі репучі кроки, що перехрещували кімнату в усіх напрямках. І до юнаків, які прислухалися знизу, крізь стелю, долинув глухий гомін. «Він був удома вчора ввечері?» – запитав Фальк. «Ні. Кудись виходив. Приятелями чи зі знайомими?» «Зі знайомими. І пізно він вернувся?» «Пізненько». «Як ти думаєш?» Він скоро спуститься. Я не хотів би підійматися на гору, щоб не зустрітися з невісткою. Він буде скоро тут. Я чую по його ході. Зразу ж по тому на горі хряснули двері, і юнаки значуще перезирнулися. Арвід рушив був до виходу, але переміг себе і лишився в крамниці. За якусь мить Тупіт долинув уже з контори. Стіни невеличкої кімнатки струснулися від кашлю. Тоді знов почулася знайома хода – рип-рип, рип-рип. Арвід зайшов за прилавок і постукав у двері контори. «Прошу!» Арвід став перед братом. Тому на вигляд було років сорок. Він стільки й мав, бо був старший за Арвіда на 15 років і через це та й не тільки через це, звик уважати його за хлопчака, якому він заміняв батька. У нього був білявий чуб, біляві вуса і такі самі біляві брови та вії. Він був досить огрядний і тому так чудово порипував черевиками, що стогнали під вагою його опасистого тіла. «А, це ти?» – мовив він з ледь помітним відтінком прихильності й зневаги. Ці почуття йшли в нього в парі, бо він не мав зла до тих, хто з якогось погляду стояв нижче за нього і водночас зневажав їх. Але тепер він був ще й розчарований, видно, сподівався побачити когось достойнішого свого гніву. А брат був в скромної, тихої вдачі і ніколи без потреби не ліз у вічі. Я не заважаю тобі, Карле? спитав Арвід спинившись у дверях. Ці покірні слова так подіяли на брата, що він вирішив дати перевагу прихильності. Він узяв собі сигару з великої шкіряної вишиваної сигарниці, а брата пригостив з коробки, що стояла біля каміна. Бо ті сигари для приятелів, як він їх відверто називав, а він був відверта людина, походили з розбитого корабля що давало їм принади, хоч і псувало смак. І були куплені на аукціоні зіпсованих товарів, що робило їх набагато дешевшими. «Ну, що ти хотів?» – спитав Карл Ніколаус, закуривши і сховав в кишеню з неуважності, бо міг зосередитись тільки на чомусь одному, в межах певного кола, не дуже широкого якого завширшки, сказав би його кравець, знімаючи з нього мірку. «Я хотів би поговорити про наші справи», – сказав Арвід, мнучи в руках незапалену сигару. «Сідай», – звелів брат. Він завжди мав звичку садовити відвідувачів, коли хотів говорити з ними, бо тоді вони опинялись нижче за нього, і їх легше було розбити, якщо була така потреба. «Про наші справи?» «Ібо в нас є якісь спільні справи?» – почав він. «Я щось не пригадую. Може, про якісь твої справи?» «Я тільки хотів би знати, чи мені ще щось належить». «Щоб тобі могло належати, дозволю собі спитати. Може, гроші? Га!» – пожартував Карл Ніколаус і пустив на брата дим зі своєї дорогої сигари. Оскільки він не почув ніякої відповіді, та й не дуже хотів її чути, то сам повів далі «Щось належить? Хіба ти не отримав усього, що тобі належало? Хіба ти не підписав власноручно рахунків опікунській раді? Хіба я відтоді не годував і не одягав тебе? Не утримував з умовою, що ти сплатиш мені борг, коли матимеш змогу?» Ти ж сам пристав на таку умову. Я все записував, щоб вернути свої гроші, коли ти вже зароблятимеш собі на хліб. Але до того бачу ще далеко. А я й хочу заробляти на себе, тому й прийшов сюди з'ясувати, чи мені щось належить, чи я твій боржник. Брат кинув на свою жертву пронизливий погляд, намагаючись визначити чи немає вона якоїсь задньої думки, після чого, порипуючи черевиками, заходився міряти навскоси кімнату, від плювальниці до стояка на парасольки. Брелоки на годинниковому ланцюжку побрязкували, ніби попереджали, щоб ніхто не попадався йому на дорозі, а тютюновий дим піднявся і заліг довгою грізною хмарою між грубою і дверима, ніби провіщав бурю. Він ходив швидко, опустивши голову і звівши плечі, немов заучував роль. А коли вирішив, що вже знає її, спинився перед братом, глянув йому просто у вічі своїми зеленавими облудними очима, вкладаючи в той погляд якнайбільше довір'я й суму. І голосом, що звучав так, наче долинав з могили на цвинтарі святої Клари, сказав – «Ти нечесний, Арвіде, нечесний!» Кожного, крім Андерсона, що за дверима підслухував їхню розмову, зворушили б ці слова, які з таким глибоким сумом сказав брат братові. Сам Арвід, який з малку звик вірити, що всі люди чудові, тільки він поганий, справді на мить замислився, чесний він чи ні а що його вихователі всіма можливими способами розвинули в ньому надзвичайно вразливе сумління, йому здавалося, що він був не зовсім чесний, принаймні не зовсім відвертий, бо й тепер не спитав відверто, чи його брат не шахрай. «Я дійшов висновку», – натомість мовив він, – «що ти обдурив мене». «І не додав частини мого спадку. Я вирахував, що ти надто дорого оцінив свої погані харчі і зношений одяг. Я знаю, що весь мій спадок не міг піти на мою нікчемну освіту, і думаю, що ти винен мені досить велику суму, яка мені тепер потрібна і яку я хочу отримати». Усмішка осяяла братове обличчя і він з таким спокійним виразом, такими спокійними рухами, ніби роками готувався зробити саме так, як тільки почує цю фразу, засунув руку в кишеню штанів, обрящав в'язкою ключів, витяг її, описав нею дугу в повітрі і врочисто підступив до сейфа. Він відімкнув сейф квапливіше, ніж хотів і ніж дозволяла святість місця і дістав папір, що також лежав готовий і чекав на ту фразу. Він подав його братові. «Це твій підпис?» Кажи «Твій чи ні?» «Мій». Арвід підвівся і хотів вийти. «Ні, сядь!» «Сядь, кажу!» Якби в кімнаті був собака, він негайно сів би. «Ну, що тут написане?» «Читай!» «Я Арвід Фальк». Визнаю і підписуюсь, що я від свого брата Карла Ніколауса Фалька, призначеного моїм опікуном, отримав повністю всю спадщину, яка становить і так далі. Він посоромився назвати суму. Отже, ти визнав і підписав те, чому не віриш. Хіба це чесно? Дозволю собі запитати. Ні, відповідай на моє питання. Це чесно? «Ні. Отже, ти дав фальшиве свідчення. Виходить, ти шахрай. А вже ж, шахрай. Хіба не правда?» Сцена була надто вдячна, і тріумф був надто великий, щоб утішатися ним без публіки. Несправедливо оскаржений повинен був мати свідка. Він відчинив двері до крамниці і гукнув. «Андерсоне, скажи мені одну річ, тільки добре слухай». Коли я даю фальшиве свідчення, я шахрай чи ні? Звичайно, ви шахрай, господарю, щиро й не роздумуючи, відповів Андерсон. Чуєш, він каже, що я шахрай, коли підписую фальшиву квитанцію. Ну, а я хіба не це щойно сказав? Ти нечесний, Арвіде, нечесний. Я про тебе завжди був такої думки. Скромні люди найчастіше виявляються шахраями. Ти завжди був скромний і поступливий, але я бачив, що ти потай виношуєш інші думки. Ти – шахрай. Це саме сказав би і наш батько. Я кажу «сказав би», бо він завжди казав те, що думав. Він був чесною людиною Арвіде, а ти – ти ні. І будь певен, якби він тепер був живий – то з болим і смутком сказав би Ти нечесний, Арвіде, нечесний. Він знов пройшовся кілька разів з кутка в куток, і його хода прозвучала, ніби аплодисменти цій сцені. Тоді забрещав ключами, наче давав знак опустити завісу. Остання фраза була така заокруглена, що будь-який додаток тільки зіпсував би все. Незважаючи на тяжке звинувачення, якого він не сподівався вже не один рік, бо йому завжди здавалося, що брат має нещире серце, він був дуже вдоволений, що все вже скінчилося, так щасливо, так гарно скінчилося, так мудро він поставив крапку. Він майже повеселішав, навіть був трохи вдячний братові. Крім того, йому випала чудова нагода зігнати з лість. Бо його сьогодні розсердила дружина. Зганяти злість на Андерсонові з плином років стало нецікаво. А зганяти злість на дружині він давно вже втратив охоту. Арвід мовчав. У нього виховали таку боязку вдачу, що йому завжди здавалося, ніби він робить не те, що треба. Змалку він наслухався вдосталь цих безмежно гучних слів справедливий, чесний, щирий, правдивий. Їх виголошували щодня, щогодини, і вони стояли перед ним мов суддя, що весь час казав: "Винен". На мить він подумав, що помилився в підрахунках, що брат чесний, а сам він справді шахрай. Але наступної миті він знову уже бачив у братові брехуна який простою софістикою обернув усе навпаки. І він вирішив утекти, щоб не дійшло до сварки. Утекти, не розповівши йому своєї другої справи, що він має намір змінити фах. Пауза затяглася довше, ніж передбачалося. Таким чином Карл Ніколаус дістав можливість ще раз подумки пережити свій тріумф. Те чудесне слово «шахрай» так легко було вимовляти, все одно що «махай». І двері він відчинив так вчасно, і Андерсонова відповідь була така доречна, і папір з'явився саме тоді, коли треба, він не забув ключів на нічному столику. Замок так легенько відімкнувся, докази були сплетені, як добрий невід, і Арвід упіймався в нього, мов щука. Карл Ніколаус повеселішав. Він усе простив. Ні, все забув. І замкнувши сейф, назавжди сховав там приємну справу. Але йому не хотілося так розлучатися з братом. Він відчував потребу поговорити з ним про щось інше. Прикрити кількома пригорщами порожніх слів «прикру сутичку» побачити його в буденних обставинах, наприклад, як він сидить за столом і, а чому б ні, їсть і п'є. Люди завжди здаються вдоволеними, коли вони їдять і п'ють. А він хотів бачити брата вдоволеним і веселим. Хотів, щоб його обличчя знов було спокійне і голос не тремтів. Він вирішив запросити його на сніданок. Важко було тільки знайти перехід, відповідний місток щоб перекинути його через провалля. Він пошукав у голові, але дарма. Тоді пошукав у кишенях і знайшов сірники. «От, біс, ти ж не прикурив сигари, хлопче!» Сказав він щиро і тепло. Та Арвід під час розмови розкришив сигару в пальцях, і вона не запалювалась. «На, візьми собі іншу!» Карл Ніколаус простяг йому свою велику шкіряну сигарницю. «Бери, бери, це добрі сигари!» Арвід, який, на жаль, не здатен був нікого образити, вдячно, мов простягнену для примирення руку, взяв запропоновану йому сигару. Отак так то, хлопче!» – повів далі Карл Ніколаус приємним світським тоном, до якого він мав великий хист. «Знаєш що?» Ходімо в Ригу поснідаємо. Згода? Арвід, незвиклий до ласки, так розчулився, що апохабцем потис братові руку, вискочив з контори і не попрощавшись з Андерсоном у крамничці, вибіг на двір і помчав вулицею. Брат був приголомшений. Цього він не міг збагнути. Що це мало означати? Утекти, коли тебе запрошують поснідати? Коли на тебе не мають зла, втекти. Навіть пес і той так не зробить, коли йому кинеш шматок м'яса. "От дивак", пробурмотів він і зарипів черевиками по мостинах підлоги. Потім підійшов до столу, як найвище підкрутив стільця і вибрався на нього. З цього місця він міг дивитися на людей і на події з висока і вважати їх дрібними, але не настільки, щоб не користатися ними задля своєї мети. Частина третя. Нові мешканці Ліль Янса. Минула восьма година. Був чудовий травневий ранок. Арвід Фальк після сцени в брата ходив вулицями невдоволений собою, братом і всім на світі. Він хотів, щоб небо захмарилось, хотів опинитися серед поганих людей. Він не зовсім вірив, що він шахрай, але був невдоволений собою, бо звик ставити до себе високі вимоги, звик бачити в братові ніби названого батька, якого він дуже шанував, майже обожнював. Та душу його тривожили й інші думки. Він був без грошей і без роботи. Це останнє, мабуть, було найгірше, бо для нього, обдарованого буйною фантазією, бездіяльність здавалася страшним ворогом. Думаючи свої невеселі думки, Арвід Фальк досяг малої садової вулиці, пройшов тротуаром з лівого боку повз драматичний театр і невдовзі опинився на Норландсгатан. Він був без мети. Простував далі. І скоро бруківка стала нерівна. Замість кам'яниць потяглися дерев'яні халупи. Погано вдягнені люди підозріло поглядали на ошатного юнака, що так рано завітав до їхнього кварталу. А виголоджені собаки злісно гарчали на чужого. Поминаючи гурти артилеристів, поденників, робітників, броварні, праль і учнів з майстерень, Арвід швидко досяг кінця Норландсгатан і опинився Гумлегордсгатан. Він зайшов у парк Гумлегорд. Корови головного артилерійського інтенданта вже вийшли на пашу. Старі голі яблуні пробували зацвісти, липи вкрилися зеленню і в їхньому вітті вистрибували білки. Арвід поминув карусель і вийшов на алею, що вела до театру. Там сиділи хлопчаки, які втекли з уроків, і гралися в гудзики. Неподалік лежав горілиць у траві учень маляра, і крізь високе склепіння дерев дивився на хмари. Він посвистував так безжурно, ніби на нього не чекали ані майстер, ані підмайстер. Тим часом мухи та інші комахи обліпили його відра з фарбою. Пальк вийшов на пагорб біля Качиного ставка і почав з нічев'я роздивлятись на пуголовків та кінських п'явок і ловити водяних коників. Потім заходився шпурляти камінці у воду. Це розігнало йому кров, і він почував себе ніби школяр, що втік з уроків, вільним, зухвало-вільним, адже він здобув собі волю, хоч і такою великою жертвою. Від думки, що він тепер незалежний і може втішатися природою, яку він краще розумів, ніж людей, що лише кривдили й намагались образити його, Фальк повеселішав, тривожні думки розвіялись. Він рушив далі, за місто. Поминув перехрестя й опинився у північному кінці Гумлегорцгатан. Побачивши, що в огорожі проламано кілька дощок, а далі протоптана стежка – він проліз у дірку, злякавши якусь бабусю, що рвала кропиву. Тоді подався широким полем, засадженим тютюном. Тепер воно забудовано дачами. І опинився перед брамою Ліль Янса. Тут весна вже бояла на повну силу. Невеличкий будиночок з трьох кімнат Потонув у вкритих цвітом кущах бузку і яблунях, захищених від північного вітру сосновим лісом по той бік шляху. Перед фальковими очима відкрилася справжня іделія. На дужці помийниці стояв півень і кукурікав. Прив'язаний пес лежав на сонці і відганяв мух. Бджоли хмарою кружляли над вуликами. Городник прополював навколішки редиску в парнику. Вівчарики і горихвістки співали на кущах агрусу. На півголі дітлахи ганяли курей, яких вабили щойно засіяні грядки. Над усім цим здіймалося блакитне небо, а позаду чорнів ліс. За парниками під огорожею. Сиділо двоє чоловіків. Один у чорному циліндрі, чорному вичищеному костюмі, мав вузеньке бліде обличчя і скидався на священника. Другий, товстий, занехаяний, з набряклими повіками і монгольськими вусами, нагадував цивілізованого селянина. Дуже бідно вдягнений, він міг бути ким завгодно: волоцюгою, ремісником чи артистом. Він мав вигляд людини, що дійшла до краю. Тудей, що мабуть змерз, хоч і сидів на сонці, читав у голос книжку Товстому, який, здавалося, перепробував усі клімати на землі і міг спокійно витримати кожен з них. Проходячи повз огорожу, Фальк виразно чув кожне слово – тому вирішив, що ніхто не зможе закинути йому чогось поганого, коли він стане й послухає. Удей читав незворушним, глухим, монотонним голосом, а Гладкий час від часу виявляв своє схвалення, вдоволено пирхав, щось мурмутів або й плював, коли слова мудрості, які він слухав, переходили межу звичайного людського розуміння. Довго Телесий читав. Найвищих принципів, як уже сказано, є три. Один абсолютно безумовний і два відносно безумовних. По-перше, найголовніший, абсолютно безумовний принцип має означати дію, що лежить в основі всього свідомого і єдина робить його можливим. Цей принцип є тотожністю А дорівнює А. Він завжди зберігає своє значення, його ні в якому разі не можна знехтувати, виводячи всі емпіричні означення свідомості. Це первісна істина свідомості, тому ми мусимо її визнати. Крім того, вона не є чимось обов'язковим, як кожна емпірична істина, і як наслідок, і зміст вільної дії є тільки безумовною. Тобі зрозуміло, Олле? Питав читець. Отак це чудово. Вона не є чимось умовним, як кожна емпірична істина. От молодець. Читай далі, читай. Коли визнати, читав далі худий, що ця теза правильна без будь-якого дальшого обҐрунтування, ото хитрон. правильна без будь-якого дальшого обґрунтування, мовив вдячний слухач який цим хотів відкинути від себе всяку підозру, що він не розуміє прочитаного. Без будь-якого дальшого обґрунтування. Замість просто сказати «без будь-якого обґрунтування». Ну і спритно ж. «Читати далі? Чи ти будеш щохвилини перебивати мене?» – запитав ображений читець. «Ні, не буду. Читай, читай». Таким чином, тут іде висновок, ми дістаємо можливість щось визначити. Оле перхнув. Тим ми визначаємо не А, велике А, а тільки що А є А, якщо А взагалі існує. Йдеться не про зміст тези, а тільки про її форму. Отже, теза А дорівнює А за своїм змістом умовно і безумовна тільки за своєю формою. Ти звернув увагу, що йдеться про велике А? Палькові набридло слухати. То була страшенно глибока філософія Упсали, яка приблукала аж сюди, щоб приборкати грубу натуру столиці. Він поглянув, чи кури бува не попадали з сідал, а Петрушка не перестала рости, слухаючи наймудріше з усього, що досі вимовляли в ліл'янсі людські уста. Він здивувався, що небо й далі стояло на місці, хоч було свідком такого випробування сили людського духу. А водночас його нижча людська природа заявила про свої права. Він відчув, що в нього пересохло в горлі і вирішив зайти до будинку і попросити склянку води. Отож, він завернув на подвір'я і заглянув до крайньої від дороги кімнати. Це була колишня пекарня. Двері до неї стояли відчинені. Вони виходили в сінці, не більші за скриню. В кімнаті, крім відкидної лави й поламаного стільця, не було ніяких меблів. Пальк побачив там двох чоловіків. Один із них, у сорочці й штанях, підперезаний Паском, стояв перед Мольбертом. З вигляду він скидався на підмайстра але насправді був художником. І саме робив ескіз за престольного образа. Другий був гарний юнак, дуже добре вдягнений порівняно із зледенним оточенням. Він скинув свій піджак, стягнув сорочку і був тепер художникові за натурника. На вродливому, благородному обличчі юнака лишилися сліди проведеної в гулянці ночі. І він час від часу куняв, за що діставав сувору догану від майстра, який, видно, тримав його під своєю опікою. Коли фальк зайшов до кімнати, він якраз почув кінець однієї такої нотації, і тобі не соромно, це ж свинство пити з тим розпусником селеном. А тепер стовбичеш тут, марнуєш час замість сидіти в торговельному інституті. Підніми трохи праве плече так. Ти, може, розтринькав ті гроші, які мав заплатити за квартиру, що боїшся йти додому? Нічого вже не лишилося? Нічогісінько? Та ні, трошки є, хоч надовго не вистачить. Юнак вийняв з кишені штанів складений аркуш, розгорнув його і показав два паперових риксдалери. «Дай мені, я збережу їх для тебе», – сказав майстер, накладаючи на асигнації свою... Батьківську руку. Фальк, який даремно намагався звернути на себе увагу, вирішив, що може піти собі так само непомітно, як і зайшов. Знов поминувши купу гною і двох філософів, він повернув ліворуч на вулицю королеви Крістіни і скоро побачив молодого художника, що прилаштував свій мольберт на узліссі перед невеликим зарослим вільхою Мочаром то був гарний, стрункий, майже елегантний юнак із гоструватим смаглявим обличчям. Від усієї його постаті віяло життям. Він скинув під жакай капелюха і, видно, почував себе якнайкраще. Він навпереміну то посвистував, то наспівував, то щось говорив сам до себе. Коли Фальк порівнявся з ним і побачив його в профіль, він обернувся. Селе, добрий день, друзяко. Пальку, от уже не сподівався зустріти в лісі давнього знайомого. Ради Бога, що це означає? Ти не на роботі в таку пору? Ні. А ти тут живеш? Так. Я втік сюди з кількома знайомими 1 квітня. У місті стало жити надто дорого, та й господарі зробилися дуже прискіпливі. Він лукаво усміхнувся краєчком уст, карі очі його заблищали. «Он як?» – мовив Фальк. «То ти, мабуть, знаєш тих диваків, що сидять за парниками і читають? Філософів? Ще б пак!» Той довготелесий працює позаштатно в аукціонній комісії за 80 риксдалерів на рік. А той низенький, Олле Монтанус, мав би, власне, сидіти собі вдома і ліпити – Бо він скульптор. А він на тобі зійшовся з Ікбергом на філософії, кинув працювати і тепер швидким темпом котиться вниз. Він відкрив, що мистецтво – чуттєве заняття, а не духовне. Ну, а з чого ж він живе? Та, власне, ні з чого. Часом він позує практичному Лунделові, дістає за це шматок кров'янки, і живе тим день чи більше. Крім того, Лундел дозволяє йому спати на підлозі в своїй кімнаті. Каже, що він трохи гріє, коли дрова такі дорогі. У квітні тут було ще дуже холодно. Як такий Квазімодо може позувати? А чого ж? Лундел малював з нього у зніманні з хреста одного з розбійників, у якого ноги вже перебиті. Оскільки ж він середега справді хворіє на ноги, то має цілком переконливий вигляд, коли звішується на спинку стільця. Часом він повертається спиною, тоді це вже інший розбійник. Чому ж він сам нічого не робить? Ні на що не здатний? Оле Монтанус геній, щоб ти знав. Але він не хоче працювати. Він філософ і став би великою людиною, якби тільки вчився. Вправді, цікаво послухати, як вони з Ікбергом розмовляють. Щоправда, Ікберг начитаніший, але Монтанус має таку добру голову, що часом заганяє його в кут. Тоді Ікберг знов починає читати вголос, але ніколи не дає Монтанусові книжки. «Он як? А тобі теж подобається Ікбергова філософія?» – запитав Фальк. «О, вона така мудра, така мудра!» Ти ж бо любиш фіхта? Ой-ой-ой, що то за людина. Ну, перебив його фальк, який був байдужий до фіхте. А що то за два типи в кімнаті? А, ти і їх бачив? Один із них практичний лундел, жанровий чи швидше церковний художник, а другий мій приятель Ренєльм. Реньєльм? Так, дуже пристойний хлопець. Він начебто там позує? Правді? Так, Лундил уміє до кожного знайти стежку. Навдивовижу практичний чоловік. Подімо подражнемо його. Це для мене тут найвеселіша розвага. А може тобі вдасться почути, як говорить Монтанус? Це справді цікаво. Зваблений надією не стільки почути Монтануса, як випити склянку води, Фальк вернувся з селеном до будинку. Він допоміг йому нести мольберт і фарби. У кімнаті сцена за той час багато в чому змінилася. Натурникові дозволено сісти на поламаний стілець, а Монтанус з Ікбергом примостилися на лаві. Лундел стояв перед мольбертом і курив дерев'яну люльку-носогрійку для своїх убогих товаришів – які повинні були тішитися вже тим, що нюхали тютюновий дим. Коли Селен відрекомендував окружного суддю Фалька, Лундел одразу зажадав почути його думку про свою картину. Це мав бути другий Рубенс, принаймні за темою. Потім Лундел почав нарікати на тяжкі часи для митців, полаяв академію і покритикував уряд, який нічого не робить для національного мистецтва. Ось він малює ескіз за престольного образа в тресколу, але впевнений, що його не візьмуть, бо без інтриг і протекції нікуди не протовпишся. При цьому він пильно глянув Фалькове убрання, оцінюючи, чи знайомство з ним може бути корисним. Зовсім інше враження Фальк справив на обох філософів. Вони відразу побачили в ньому людину, що дістала освіту – і зненавиділи його, бо він міг позбавити їх престижу в цій маленькій громаді. Вони значуще перезирнулися, що відразу помітив Селен, якому кортіло показати своїх товаришів у всьому їхньому близьку і, якщо пощастить, викликати сутичку. Він швиденько знайшов яблуко незгоди, прицілився, кинув його і влучив, куди треба. «А ти, Ікбергу, що скажеш про Лунделову картину?» Ікбергові, що не сподівався так швидко взяти слово, довелось кілька секунд подумати. Нарешті він відповів, наголошуючи на кожному слові. Монтанус тим часом штовхав його в спину, щоб він не горбився. Мистецький твір, на мою думку, ділиться на дві складові частини – на зміст і на форму. Щодо змісту цього твору, то він глибокий і загальнолюдський. Тема, як така, сама собою плідна і містить у собі усі можливі уявлення і потенції, які визначають вартість мистецької продукції. Що ж до форми, яка собою повинна де-факто втілювати уявлення, тобто абсолютну ідентичність, сутність, єство. То не можу сказати, що вважаю її не такою адекватною. Лундел був потішений такою оцінкою. Оле блаженно всміхався, ніби побачив перед собою сонми ангелів, натурник спав, а Селен вважав, що Ікберг виступив блискуче. Тепер усі погляди звернули на Фалька, який мав підняти кинуту рукавичку, бо ніхто не сумнівався, що рукавичка була кинута. Палька це розважало і сердило водночас. Він почав шукати в закамарках пам'яті якоїсь забутої філософської пукавки, коли погляд його впав на Олле Монтануса. Обличчя в нього засмикалося, а це означало, що він хоче говорити. Пальк на набив патрон Арістотелем і вистрілив. Що ви розумієте під адекватністю? Я не пригадую, щоб Аристотель уживав це слово в своїй метафізиці. У кімнаті запала тиша. І відчували, що тут іде бій між Лільянсом і Упсалою. Пауза вийшла довша, ніж було бажано, бо Ікберг не знав Арістотеля, але радше вмер би, ніж признався б у цьому. Оскільки він не вмів швидко думати. Той не побачив прогалини, яку залишив Фальк. Зате Олле зразу її помітив. Він піймав вистріленого Арістотеля, схопив обома руками і кинув назад у супротивника. Хоч я й не вчений, та все ж таки насмілюся запитати, чи ви відкидаєте аргументи свого супротивника? Я гадаю, що термін «адекватний» може бути визначенням у логічному висновку, і мати вартість сам собою, незалежно від того, чи Аристотель уживав його в своїй метафізиці чи ні. «Правду кажу я, панове? Я не знаю, я неук, а ви, пане суддя, вивчали всі ці речі». Він говорив, напівзаплющивши очі, а тепер зовсім опустив повіки і зухвало вдавав із себе саму скромність. Ікберг мав такий вигляд, наче попав зубами на цвях, а Олле скривився, ніби запорошив собі очі. Та що він був кмітливий хлопець, то вгадав тактичний метод супротивника. Отже, він швидко зметикував, що краще йому не відповідати ні на які запитання, а говорити про щось інше. Тому він зібрав у пам'яті все, що вчив і що чув, і почав викладати вчення Фіхте, яке Фальк підслухав, Крізь огорожу. За цією суперечкою минув ранок. Тим часом Лундел малював далі і сичав своєю люлькою. Натурник заснув на поламаному стільці, і голова його схилялася дедалі нижче, аж поки на 12 годину опинилася між коліньми. Тож математик міг би вирахувати, коли вона досягне центру землі. Селен сидів на підвіконні й тішився, а бідний фальк, що мріяв про кінець цієї жахливої суперечки, мусив цілими жменями брати філософську табаку й кидати у вічі своїм супротивникам. Тим мукам не було кінця. Якби центр ваги натурника поволі не перемістився на найвразливіше місце стільця, стілець стріском поламався. Реньяльм упав додолу. І це дало привід Лунделові ще раз згадати лихим словом пияцтво і його тяжкі наслідки, і для того, хто п'є, і для інших. Під тими іншими він мав на думці себе. Фальк, що хотів якось допомогти зніяковілому юнакові вийти з неприємного становища, поспішив порушити питання, яке мало зацікавити всіх. «Де ви сьогодні обідаєте, панове?» Напала така тиша, що чутно було, як бринять мухи. Фальк не знав, що водночас наступив на п'ять мозолів. Лундел перший порушив мовчанку мовляв, вони з Реньєльмом підуть до чавунця, це завжди харчуються, бо мають там кредит. Селенові не подобалось, як там готують, і він ще не вирішив, куди піде. Жучи це, він боязко запитально глянув на натурника. Ікберг з Монтанусом мали багато роботи, тож не хотіли розбивати свій день на дурниці, одягатися і йти до міста, а намірялися приготувати собі щось тут, що саме вони не сказали. Після цього почався туалет, що в основному зводився до вмивання біля старої криниці у садку. Елен, який любив чепуритися, дістав з-під лави загорнені в газету комірець, манжети і жабо все паперове. Потім він довго стояв навколішки над криницею, пов'язуючи зеленаву стрічку, подарунок від якоїсь дівчини і на особливий лад, причісуючи чуба. На останці він ще витер черевики лопуховим листком, почистив рукавом капелюха, заткнув у петельку гіацинт узяв паличку і був готовий. На його запитання, чи Рен'єльм скоро прийде, відповів Лундал Їм ще ніколи. Рен'єльм має допомогти йому рисувати, а Лундал завжди рисував між 12 і 2. Рен'єльм покірно послухався, хоч йому важко було розлучатися зі своїм приятелем Селеном, який йому подобався. Лундела ж навпаки, він не любив. «Принаймні ввечері ми зустрінемось у червоній кімнаті», – примирливо запропонував Селен, на що всі погодились, навіть філософи і мораліст Лундел. Дорогою до міста Селен утаємничував свого приятеля Фалька у різні подробиці життя мешканців Лільянса. Янса. Виходило, що сам він порвав з академією через різницю в поглядах на мистецтво, що він свідомий свого хисту і досягне успіху, навіть коли доведеться довго чекати, хоч страшенно важко здобути собі ім'я, поки не отримаєш королівської медалі. Навіть природні перешкоди стояли на його шляху. Він народився на безлісому голландському озбережжі і навчився любити велич і простоту, властиву тим краєвидам. А теперішня публіка і критика любить деталі, дріб'язковість. Тому він не може нічого продати. Звичайно, він міг би малювати як інші, але не хоче. Лундел навпаки людина практична. Селен завжди вимовляв слово «практична» трохи зневажливо. Він враховує смаки і бажання публіки і ніколи не був у неласті. Щоправда, він також залишив академію, але з якихось особистих, практичних міркувань. І хоч каже всюди, що порвав з нею, це неправда. Він досить добре заробляє малюнками до ілюстративних журналів. І хоч не має великого хисту, то можеться успіху завдяки знайомствам та інтригам, яких він навчився від Монтануса, що вже виробив кілька планів, які Лундел вдало здійснив. А Монтанус – геній, хоч страшенно непрактичний. Рен'єльм був сином багатого колись поміщика з Норланду. Його батько успадкував великий маєток, що поступово перейшов від нього у руки управителя. Тепер старий барон зовсім збіднів і мріє, щоб син, навчений його досвідом, сам став управителем і повернув назад будинок і маєток. Тому Рен'єльм вивчає в Торговельному інституті ненависну бухгалтерію хліборобства. Він порядний хлопець, але трохи слабодухий і геть піддався хитрому Лунделові, який не гребує брати гонорари натурою за своє навчання і опіку. Тим часом Лундел і Барон узялися до праці. Барон рисував а майстер лежав на лаві і стежив за роботою, тобто курив. «Якщо ти добре працюватимеш, я візьму тебе з собою обідати в олов'яний гудзик», – пообіцяв Лундел, що почував себе багатим, маючи два риксдалери, які він урятував, поклавши до своєї кишені. Ікберг з Олле попленталися на лісистий пагорб, щоб переспати обідню пору. Олле сяяв після своїх перемог, але Ікберг був понурий. Його перевершив власний учень. Крім того, в нього змерзли ноги. І він був страшенно голодний, бо жваві розмови про їжу збудили в ньому почуття, які вже цілий рік дрімали, не озиваючись з такою силою. Вони лягли під сосною. Ікберг сховав свою дорогу книжку, яку ніколи не хотів дати в руки Олле, під голову, старанно загорнувши її в папір і простягся на весь зріст. Він був блідий, холодний і спокійний, як мрець, що вже не має надії воскреснути. Він дивився, як пташки дзьобали соснове насіння, кидаючи на нього шматочки шишок, як сита садівникова корова паслася поміж вільхами, і як з димаря в хаті садівника здіймався дим. Ти голодний, Оле? питав він безбарвним голосом. Ні, відповів Олле, поїдаючи голодним поглядом дивовижну книжку. Якби я був коровою, зітхнув ікберг, згорнув руки на грудях і віддав свою душу наймилосерднішому снові. Коли тихий віддих Ікберга став рівним, Олле, який тільки й чекав на це, обережно, щоб не збудити приятеля, витяг книжку, ліг до лілиць і почав поглинати розумні думки, забувши і про олов'яний гудзик, і про чавунець. Частина четверта. Пани і собаки. Минуло кілька днів. 22-річна дружина Карла Ніколауса Фалька саме скінчила пити каву в ліжку в широкому ліжку з червоного дерева, що стояло в просторій спальні. Була ще тільки 10-та година ранку. Чоловік її встав о сьомій і приймав льон на пристані. А молода господиня дозволила собі полежати так довго в постелі, порушуючи заведений у домі порядок, не з певності, що чоловік скоро не вернеться. Їй, мабуть, просто подобалось порушувати заведені звичаї і порядки. Вона була одружена всього два роки, але за цей час устигла провести радикальні реформи у цьому старому консервативному міщанському домі де все було старе, навіть слуги. Владу вона отримала тоді, коли чоловік освідчився їй у коханні, а вона милостиво сказала своє «так». Тобто милостиво дозволила звільнити себе з ненависного батьківського дому, де їй доводилося вставати о шостій і цілий день працювати. Вона не гаяла часу, поки вони були заручені, а виборола усі гарантії, що вестиме вільне й самостійне життя, і чоловік не втручатиметься в її особисті справи. Ці гарантії, звичайно, були тільки обіцянками людини, що сп'яніла від кохання, але вона, бувши цілком тверезою, записала їх у своїй пам'яті. Після двох років бездітного подружнього життя Чоловік був схильний забути про всі ті зобов'язання давати дружині спати, скільки вона схоче, пити в ліжку каву і так далі. Навіть був такий неделікатний, що нагадував їй, як він витяг її з болота, звільнив з пекла, до того ж, пішовши на велику жертву, бо одружився з нерівнею, її батько був шкіпером у флоті. Саме у відповідь на ці та інші звинувачення. Вона тепер лежала в постелі, обмірковуючи, як їй повестись далі. А оскільки її здорового глузду за всі роки їхнього знайомства ні разу не затуманювало п'янке почуття, вона все ще володіла тими гарантіями і вміла скористатися ними. Тому вона ще розраділа, почувши ознаки того, що чоловік прийшов на сніданок. перед у їдальні грюкнули двері, і на весь будинок зарипіли черевики. Дружина сховала голову під ковдру, щоб заглушити свій сміх. Почулися кроки по килимі сусідньої кімнати. І в дверях спальні з'явився розлючений чоловік у капелюсі. Дружина повернулася до нього спиною і найніжнішим голосом заворкувала. «А, це ти прийшов, мій любий ведмедику? Заходь, заходь!» Любий ведмедик, у цього подружя були іще оригінальніші писливі наймення, не мав бажання заходити, а, стоячи в дверях, крикнув, «Чому не подано сніданок, га?» «Запитай служниць, я не зобов'язана його подавати, і будь такий ласкавий скидати капелюха, коли входиш до кімнати, голубе мій. Де ти діла мою шапочку?» «Я її спалила». Вона була така засмальцована, що тобі соромно таку носити? Палила? Ну, про це ми поговоримо потім. Чого ти вилежуєшся цілий ранок замість того, щоб наглядати за служницями? Тому що мені так подобається. Ти гадаєш, я на те женився, щоб жінка нічого не робила в господарстві, га? Так, саме на те. А як, по-твоєму, чого я за тебе вийшла заміж? Я ж тобі вже тисячу разів казала, щоб не працювати, і ти мені обіцяв, що я не працюватиму. Може, скажеш «ні»? Заприсягнешся, що не обіцяв мені цього? Бачиш, який ти, такий, як усі інші. Та це ж було тоді. Тоді? Коли? Хіба обіцянка не завжди має силу? Може, її дають на якийсь час? Чоловік надто добре знав непохитну логіку дружини, а веселий настрій її діяв на нього так само, як у інших випадках сльози. Він здався. «Я хочу запросити гостей сьогодні увечері», – сказав він. «Ага, хочеш. Чоловіків? А вже ж. Жінок я терпіти не можу». «То ти вже все купив, що треба?» «Ні, ти маєш купити». «Я?» – Ні, в мене немає грошей для гостей. Я не хочу витрачати ті гроші, що ти дав мені на господарство. – Ну, звичайно, ти розтринькаєш їх на своє вбрання або ще на якийсь непотріб. – Ти звеш непотрібом речі, які я купую для тебе. Може, твоя шапочка непотріб? Чи капці? Кажи, чесно кажи. Вона завжди вміла так ставити питання що відповідь могла бути тільки нищівна для того, хто її давав. Адже вона пройшла школу свого власного чоловіка. Тож йому, щоб не бути знищеним, доводилося весь час міняти тему. «Я маю поважну причину покликати сьогодні гостей», – сказав він трохи схвильовано. «Мій давній приятель Фріц Левін, що працює на пошті, Після 19 років служби попав нарешті в штат. Учора ввечері про нього писали в поштовій газеті. Та якщо це тобі не подобається, а ти знаєш, що я завжди виконую твої бажання, то я не буду скликати великого товариства, а прийму тільки його і магістра Нюстрима внизу в конторі. То цей Нехлюй Левін попав у штат? Дуже добре. Може, тепер ти відбереш у нього гроші, які він тобі винен? А вже ж я саме так і думаю. Але скажи мені, як ти можеш водитися з таким нехлюєм? І той магістр, тож злидні, які ледве мають чим тіло прикрити. Послухай, Люба моя Зузулько, я не втручаюся в твої справи, то й не втручайся в мої. Коли ти приймаєш своїх гостей унизу, то я не бачу, що мені заважає покликати й собі гостей на гору. Звичайно, ніщо не заважає. Ну, то ходи сюди, любий ведмедику, і дай мені трохи грошей. Ведмедик цілком задоволений наслідками розмови, охоче виконав її наказ. «Скільки тобі треба? В мене сьогодні сутужно з грошима. О, мені досить п'ятдесяти. Ти збожеволіла». «Збожеволіла, будь такий ласкавий і дай мені те, що я прошу. Я не хочу голодувати, коли ти ходиш по пивницях і напихаєшся». Мир був укладений, і партнери розійшлися задоволені одне одним. Йому не доведеться їсти поганий сніданок удома, сидіти за простою вечерею тут, на горі, ніяковіти у товаристві жінок. Бо він надто довго був старим парубком – і сумління було чисте, бо воно б мучило його, якби він лишив дружину саму. А так, вона сама хоче запросити гостей і навіть рада спекатися його. Це-це варте 50 рексдалерів. Коли чоловік вийшов, дружина подзвонила покоївці, через яку вона сьогодні так довго пролежала в постелі, бо та заявила, що в цьому домі заведено вставати о сьомій годині. Вона звеліла принести папір і перо і написала таку записку ревізорші, що мешкала навпроти. «Люба Евеліно, приходь до мене ввечері на склянку чаю. Поговоримо про статут спілки за жіночі права. Може, варто влаштувати добродійний базар чи аматорський спектакль? Мені справді хочеться, щоб така спілка була створена». В ній є велика потреба, як ти часто кажеш, і я глибоко це відчуваю, коли думаю про неї. Як ти гадаєш, чи її милість захоче зробити мені таку честь? Мабуть, я спершу зроблю їй візит. Зайди до мене годині о 12. Заглянемо до Бер'єна випити шоколаду. Мого чоловіка немає вдома. Твоя Євгенія. Постскриптум. Мого чоловіка немає вдома. Потім вона встала і почала одягатись, щоб устигнути до 12-ї. Настав вечір того самого дня. На естер гатан було майже вже темно, коли годинник на німецькій церкві вибив сьому. Останні промені тьмяного світла – Падали з провулка Феркен до фалькової крамниці, яку Андерсон саме замикав. У конторі за крамницею віконниці були вже зачинені і горіло світло. Там було позамітано і прибрано. Біля дверей стояли два лозові кошики, з яких виглядали шийки пляшок, залиті червоним і жовтим сургучем, прикрашені станіолем, і навіть рожевим шовковим папером. Стіл, накритий білою скатертиною, був висунений на середину кімнати, а на ньому височіли індійська чаша і важкий срібний свічник на багато свічок. По кімнаті походжав Карл Николаус Фальк. Він одягнув чорний сюртук, що надавав йому дуже солідного вигляду, і був у радісному настрої. Він мав підстави сподіватись приємного вечора. Сам його задумав, сам улаштував, він був у себе вдома, де йому не заважали жінки і гості в нього такі, що він мав право вимагати від них не тільки уваги й пошани, а навіть чогось більшого. Гостей, щоправда, було тільки двоє, а він не любив великого товариства. Це були його приятелі надійні, віддані, мов собаки, покірні, приємні. Вони завжди готові лестити йому і ніколи не зважаться суперечити. Він міг би знайти собі краще товариство за свої гроші, що він і робив двічі на рік, коли запрошував давніх батькових приятелів, але, щиро казати, він мав надто деспотичну вдачу, щоб ужитися з ними. Минуло вже три хвилини після сьомої, а гостей не було. Фалька почала брати нетерплячка. Він звик, щоб ті, кого він запрошував до себе, приходили хвилина у хвилину. Він трохи подумав про незвичайно пишний стіл і про те враження, яке він мав справити на гостей. Так минув ще якийсь час. Нарешті з'явився референт поштового управління Фріц Левін. «Добрий вечір, любий друже! О!» Він перестав роздягатися, зняв окуляри і аж поточився, вдаючи приголомшеного таким розкішним столом. «Це мерамний свічник і дароносиця! А це що?» – вигукнув він, побачивши кошики з пляшками. «Боже мій, боже мій!» Виливаючи таку надмірну радість, він нарешті скинув пальто. Це був добродій середнього віку, модного 20 років тому типу королівського службовця з вусами, що переходили в баки, і зачесаного на скісний проділ з шевелюрою. Він був блідий, як мрець, худий, як тріска, охайно вдягнений, але здавалося – що він вічно мерзне і добре знайомий із злиднями. Фальк привітав його грубовато і зверхньо. З одного боку, це мало означати, що він зневажає лестощі та ще й від таких людей, а з другого – показати гостеві, що того ощасливили такою увагою. Вітаючи гостя з підвищенням по службі, він визнав задоречне нагадати, що його батько свого часу був капітаном міської міліції. Чудово бути на королівській службі, правда ж? Мій батько також був на королівській. Вибач, любий друже, я, я тільки на державній службі? Ну, на державній чи королівській – це однаково, будеш мене ще вчити. Мій батько також був на королівській службі. «Запевняю тебе. Запевняєш? Що ти хочеш цим сказати? По-твоєму я брешу, га? Ти справді вважаєш, що я брешу? Ні, що ти. Ради Бога, не серця. Отже, ти визнаєш, що я не брешу. А коли так, то ти на королівській службі. Чого ж ти тоді верзеш казна що? Мій батько... Балідий чоловік... За яким ніби гнався десяток відьом, коли він зайшов до контори, так тремтіли в нього руки й ноги, тепер кинувся до свого благодійника, твердо вирішивши владнати свою справу до бенкету, щоб потім мати спокій. Допоможи мені. простогнав він, мов потопаючи, і витяг з нагрудної кишені боргове зобов'язання. Пальк сів на канапу покликав Андерсона, звелів йому повідкорковувати пляшки і заходився готувати пунш. Аж тепер він відповів своєму гостеві. Допомогти? Хіба я тобі не допомагав? Хіба ти весь час не позичав у мене грошей, не віддаючи їх, га? Ну не допомагав я тобі, що ти ще хочеш? Любий друже, я знаю, що ти завжди був до мене добрий. Хіба ти тепер не маєш штатної служби? Маєш. Ну от, чим ти невдоволений? Тепер розрахуєшся з усіма боргами і почнеш нове життя. Я чув це протягом 18 років. Скільки ти тепер отримуватимеш, га? 1200 далерів, а раніше мав 700. Але послухай мене. За посаду вираховують 125 рексдалерів у пенсійну касу 50, разом 175. А звідки я їх візьму? Але найгірше, що кредитори дістали право на половину моєї платні. Тож тепер на прожиток мені лишається тільки 600 рексдалерів замість колишніх 800. І цього я чекав 19 років. Бачиш, яка радість мати штатну посаду. Так, але нащо ж ти влазив у борги? Не треба було заборговуватись, не треба. А як же жити, коли я стільки років, крім тієї мізерної плати, мав лише 100 рексдалерів премії? Ну, тут я нічого не можу зарадити. В кожному разі мене це не обходить. То ти не поручишся за мене ще цей єдиний раз? Ти знаєш мої засади в цьому питанні. Я ніколи ні за кого не ручуся і годі про це. Але він, мабуть, звик до таких відмов і швидко заспокоївся. В тієї миті зайшов другий гість, магістр Нюстрем, і поклав розмові кінець. То був худий чоловік таємничого вигляду і таємничого віку. Що він робив, теж була таємниця. Начебто вчителював у якійсь школі в Південному передмісті. Але де саме ніхто не питав, і він не дуже хотів про це розповідати. Його місія у Фальковому домі полягала ось у чому. По-перше, він давав нагоду господареві величати себе магістром, коли хтось чув це. По-друге, мав бути покірним і чемним. По-третє, час від часу, приходив позичити грошей, щонайбільше п'ять рексдалерів, бо Фальк мав духовну потребу позичати людям гроші, але невеличкі суми, і по-четверте писав вірші з приводу якихось урочистих подій, а це теж було завдання досить відповідальне. Тепер Карл Ніколаус Фальк сидів посередині на шкіряній канапі, бо не треба забувати, що це була його канапа, в оточенні свого штабу або ж, кажучи інакше, своїх собак. Левінові усе здавалося чудовим. Пунш, чарки, чаша, сигари. Коробку сигар від каміна перенесли на стіл. Цирники, попільничка, пляшки, корки, дріт – геть усе. Магістр мав задоволений вигляд. Він міг мовчати, бо за нього говорили ті двоє і покликано його лише на те, щоб при потребі він був свідка. Фальк налив першу чарку і випив. За кого – ніхто не знав. Та магістр подумав, що за героя сьогоднішнього дня, тому відразу дістав вірш і прочитав. Ріцові Левіну з нагоди його переведення у штатні службовці. Фальк відразу зайшовся тяжким кашлем що заважав читати і зводив на нівець найдотепніші місця у вірші. Але Нюстрем був не дурний. Він передбачив це, тому вставив у вірш гарний рядок, де була щира правда. Чого б досяг Фріц Левін у житті, якби не стрів він Фалька на путі? Цей тонкий натяк на невеличкі позички, що їх Фальк давав своєму приятелеві, штатному референтові, Відразу вгамував кашель, і стало краще чути останню строфу, не тактовно цілком присвячену Левінові, що знову загрожувало порушити гармонію. Фальк перехилив чарку, ніби чашу, сповнену повінця невдячністю. «Ти, Нюстреме, сьогодні не такий дотепний, як звичайно. А вже ж, того дня, як тобі сповнилось 38 років, він був дотепніший». Підхопив Левін, що знав, куди треба звернути розмову. Фальк обшукав поглядом найпотаємніші закутки його душі. Чи не ховається там якась каверза? Але був надто пихатий, щоб побачити щось, і повів далі. «Я теж так думаю. То був найдотепніший вірш з усіх, які мені доводилось чути. Такий гарний, що його можна було б надрукувати». Ти повинен віддати той вірш до друку, Нюстреме. Ти ж, мабуть, знаєш його на пам'ять, правда? Нюстрем мав дуже погану пам'ять. Чи, сказати правду, вважав, що вони надто мало випили, щоб чинити таке грубе насильство над сором'язливістю і добрим смаком. Тому попросив облишити цю тему. Але Файк якого дратував його мовчазний опір і який зайшов надто далеко, щоб вертатися, наполягав на своєму. Йому навіть здалося, що він має копію того вірша в себе. Він пошукав у записнику і справді знайшов його. Кромність не заважала Фалькові читати вірша самому. Він уже не раз читав його. Але вірш звучить краще, коли читає хтось інший. І сердешний пес кусав свій ланцюг, але не міг звільнитися. Магістр мав чутливу натуру та доводилось бути черствим, щоб не втратити можливості й далі втішатися найкоштовнішими дарунками життя. І він став досить таки черствий. Вірш торкав найінтимніших життєвих обставин – усе, що можна пов'язати з 38-ю річницею, зібрано докупи і висміяно. Виховання іменинника, догляд за ним. І це викликало б у Фалька відразу, якби йшлося про когось іншого, не про нього самого. А так вірш здався йому чудовим, бо стосувався його особи. Після читання гості радісно випили за здоров'я Фалька і не одну чарку – бо почували себе надто тверезими, щоб приборкувати свої справжні почуття. Потім зі столу прибрано і подано розкішну закуску з устрицями, дичиною та іншими вишуканими наїдками. Пальк ходив кругом і принюхувався до кожної страви, декотрі відсилав назад, стежив, щоб англійський портер був заморожений, а кожний сорт вина мав належну йому температуру. Аж тепер настала черга слугувати собакам. Вони мали розіграти перед фальком виставу. Коли все було готове, він витяг свого золотого годинника і, тримаючи його в руці, кинув їм жартівливе питання, до якого вони вже звикли. «Скільки на ваших срібних, панове?» Панове засміялися і якнайпослужливіше відповіли те, що від них вимагалося. Мовляв, їхні годинники в майстра. Відповідь розвеселила фалька, що виявилося в другій його фразі, теж давно відомій гостям. Собак годують о восьмій годині. Після цього він сів, налив три чарки, взяв собі одну і запросив гостей зробити те саме. Ну, я починаю, коли ви не хочете. Тут не церемоняться. Наминайте, хлопці. І почалася годівля. Карл Ніколаус був не дуже голодний і мав досить часу втішатися апетиту своїх гостей, штурханами і образами підганяючи їх, щоб вони їли. Безмежно вдоволена усмішка розпливалася по його ясному, мов сонце, виду, коли він дивився, як вони хапаються, і важко було сказати, що його більше тішило. Чи те, що вони так жадібно їли, чи те, що вони були такі голодні. Він сидів, мов візник, і підганяв їх, і ляскав на них батогом. Їжню, Нюстриме, ти ж не знаєш, коли знов матимеш шматок у роті. Напихайся, референте, в тебе такий вигляд, що не завадить, як твої кістки трохи обростуть м'ясом. Ти чого кривишся на устриці? Може, вони тобі не до вподоби, га?» Візьми, візьми ще одну, візьми. Не подужаєш, що за дурниця? Ну от, тепер берімо кухлі, пиймо пиво, хлопці. Візьми ще шматок лосони до біса. Їш, хай тобі, дідько, невже не влазить. Коли птиця була розрізана, Карл Ніколаус з певною врочистістю налив червоного вина. Гості, боячись промови, перестали їсти. Господар підняв свою чарку. Понюхав її і дуже поважно виголосив тост. «За ваше здоров'я, свині!» Нюстрем вдячно підняв чарку і випив. Але він не торкнувся до своєї і мав такий вигляд, ніби гостре ножа в кишені. Коли вечеря підходила до кінця, і Левін добре наївся і напився, хміль ударив йому в голову, і в ньому прокинулось. Непереборне прагнення волі й незалежності. Голос його став дзвінкіший, слова виразніші і впевненіші, а рухи вільніші. Неси сюди добру сигару, а не цю гедоту. Карл Ніколаус сприйняв його слова за вдалий жарт і послухався. «Чогось немає сьогодні твого брата?» – сказав навпростець Левін. В його голосі бреніло щось зловісне й погрозливе, і у Фалька зіпсувався настрій. «Немає», – коротко й неозначено відповів він. Левін хвилинку почекав, перше ніж завдати наступного удару. Він любив, як то кажуть, пхати носа в чужі справи і мав з цього чи не найбільшу користь. Він носив плітки з однієї родини до іншої – Тут і там сіяв потроху зерна незгоди, щоб потім перебрати на себе вдячну роль посередника. Тим він здобував собі небезпечний вплив і міг, якщо хотів, гратися людьми, мов ляльками. Фальк також відчував на собі його найємний вплив і хотів би позбутися його, але не міг, бо Левін різними хитрощами вмів розпалити його цікавість, натякаючи на щось більше, аніж він насправді знав. Так Левін виманював у людей їхні таємниці. У кожному разі тепер Батіг попав у руки Левіна, і він вирішив добре попоганяти свого гнобителя. Поки що він виляскував ним у повітрі, але Фальк чекав удару. Він спробував змінити тему розмови, почав припрошувати гостей випити ще. І вони пили. Левін зблід ще дужче і став ще холодніший. Але хміль робив своє. Він грався зі своєю жертвою. У твоєї дружини сьогодні гості, байдуже зауважив він. Звідки ти знаєш? вражено запитав фальк. Я все знаю, відповів Левін і вищерив зуби. І він таки знав майже все. Йому доводилось у своїх службових справах бути в найрізноманітніших громадських місцях, і там він чув багато того, що говорилося серед його товаришів по роботі і в інших колах. Фальк справді злякався, сам не знаючи чого, і вирішив відвернути небезпеку, що насувалася на нього. Він став чемний, навіть покірний, але він поводився дедалі зухваліше. Врешті для господаря лишилось єдине – виголосити промову, нагадати, задля чого поглинуто стільки наїдків і випито вина. Одне слово – віддати шану героєві сьогоднішнього дня. Іншої ради не було. Хоч із нього був кепський оратор, але що вдієш? Фальк постукав у чашу, налив чарки – і згадавши давню промову, яку виголосив його батько, коли передавав йому крамницю, підвівся і дуже повільно почав. «Панове, вісім років я вже сам проваджу торгівлю. Тоді мені було всього тридцять років. Від того, що він підвівся, кров раптом приплила йому до голови і сплутала всі думки». Чому немало сприяли глузливі погляди Левіна. Він був такий розгублений, що число 30 вразило його. Якесь дивовижно велике. Я сказав 30, я мав на думці не те. В кожному разі я тоді проходив практику в батька багато років. Тепер я не можу пригадати, скільки саме. А тож, довго довелося б оповідати... Що я за той час пережив і спізнав така вже людська доля. Вам, певне, здається, що я егоїст? Послухайте його, простогнав нюстрем, схиливши на стіл свою втомлену голову. Левін випустив дим у промовця, ніби плюнув на нього. У фалька трохи проясніло в голові. Погляд його шукав далекої мети якої він не міг досягти. «Людина егоїстична», – повів далі він. «Ми всі це знаємо. А тож, мій батько, коли я став самостійний, виголосив мені промову, як я вже казав». Тут оратор вийняв свого золотого годинника і відчепив його від ланцюжка. Обидва слухачі витріщили очі. «Може, він хоче зробити Левінові пам'ятний подарунок?» І з цієї нагоди дав мені цей годинник, якого отримав ще від свого батька. Року нові в ці жахливі цифри він пропустив їх. Я отримав цей годинник, панове, і завжди зворушено згадую ту мить, коли його отримав. А ви, панове, мабуть, думаєте, що я його їсть? Ні, я не егоїст. Про себе, звичайно, не гарно говорити, але з такої нагоди, як ця, доречно буде озирнутися назад, на минуле. Я хочу розповісти тільки про один невеличкий випадок. Він забув про Левіна, забув, чого влаштовано цей вечір, і уявив собі, що справляє власне прощання з пороботством. Та ось перед ним зринула вранішня сцена з братом, і перемога над ним. Він відчув невиразну потребу розповісти про світрі умф, але вже не міг згадати жодних подробиць, пам'ятав тільки одне. Він довів братові, що той шахрай. Весь ланцюг доказів вилетів йому з голови. Лишилося тільки два факти – брат і шахрай. Він намагався зв'язати їх докупи, але вони розпадалися. Його розум гарячково працював і видобував з пам'яті нові картини. Йому захотілося розповісти про якийсь шляхетний вчинок із свого життя. Він згадав, що вранці дав дружині грошей, що вона може спати стільки хоче і пити каву в ліжку. Але все це не стосувалося до сьогоднішньої нагоди. Він опинився в скруті і отямився аж тоді, коли злякано помітив – що запала тиша, і що два пронизливі погляди пильно стежать за ним. Він побачив, що стоїть з годинником у руці. Годинник? Звідки він узявся? Чого вони сидять у присмірку, а він стоїть? Ага, він почав їм розповідати про годинник, і вони чекають продовження. Цей годинник, панове, насправді не щось особливе, Це тільки французьке золото. Колишні власники срібних годинників знов витріщили очі. Для них це була новина. І я гадаю, що в ньому тільки сім камінців. Не дуже добрий годинник, швидше поганий. Він розсердився з якоїсь невідомої причини, яку й сам навряд чи знав, і відчув потребу зігнати на чомусь свою злість. Він стукнув годинником по столу і закричав. «Кажу вам, що це нікчемний годинник. Слухайте, коли я говорю. Ти мені не віриш, фріце? Кажи. У тебе такий облудний вираз. Ти мені не віриш. Бачу по твоїх очах, фріце, що ти мені не віриш. Я знаю людей і можу ще раз поручитися за тебе. Або ти брешеш, або я. Чуєш? Я доведу, доведу, що ти шахрай». Слухай, нюстриме, коли я підписую фальшиве свідчення, то я шахрай, Авжеж, у біса ти шахрай, відразу відповів нюстрем. Отож бо. Хоч От як він намагався, але не міг згадати, чи Левін підписував якесь фальшиве свідчення, і чи взагалі щось підписував. Отже, це питання відпало. Левін був стомблений і боявся що жертва теж знесиліє, і він не матиме ніякої втіхи від удару, який сподівався завдати. Тому він перебив Фалька жартом у його ж власному стилі. «За твоє здоров'я, старий шахраю!» Після цього ляснув батогом. Витяг номер газети і запитав Фалька холодним убивчим тоном. «Ти читав прапор народу?» Фальк утупив очі в скандальний листок, але мовчав. Сталося неминуче. Тут є цікава статейка про колегію нарахування платні службовцям. Фальк пополотнів. Кажуть, що її написав твій брат. Брехня. Мій брат не пише скандальних статей. Не пише. На жаль, він мав на це причину. Його вигнали зі служби. «Брешеш?» «Ні, не брешу. Між іншим, я бачив його вдень з одним голодранцем в олов'яному гудзику. Туда, хлопця!» Це було справді найгірше, що могло статися з Карлом Ніколаусом Фальком. Його зганьблено. Його ім'я, батькове ім'я, все, що зробили предки для його звеличення – Виявилося марним. Якби хтось прийшов і сказав, що померла його дружина, на це була б рада. Грошову втрату також можна повернути. Якби хтось сказав, що його приятелі Левін чи Нюстрим арештовані за підробку векселів, він просто зрікся б знайомства з ними, бо не бував на людях у їхньому товаристві. Але ж не можна зректися брата. Його з в рідний брат. І від цього нікуди не дінешся. Левін розповів цю історію із щирою втіхою. Бо Фальк, що ніколи не казав братові у вічі доброго слова, мав звичку хвалитися ним і його службою перед своїми приятелями Мій брат окружний суддя хм, то голова. Він далеко піде. Ось побачите. Левінові набридло слухати ці ненастанні непрямі докори, тим паче, що Карл Ніколаус проводив чітку, нездоланну межу між референтом і окружним суддею, хоч словами не міг її визначити. Левін так блискуче помстився, навіть не кивнувши пальцем, такою дешевою ціною, що йому здалося, ніби він може тепер виявити благородство і виступити в ролі розрадника. Ну, нема чого журитися. Можна лишитись людиною, навіть ставши газетним писакою. А щодо скандалу, то він не такий страшний. Якщо стаття не зачіпає окремих осіб, то це, власне, і не скандал. До речі, вона гарно написана, дуже дотепно. Це місто її читає. Від цієї заспокійливої пілюлі фальк осатанів. Він украв моє ім'я. Моє чесне ім'я. Як я покажуся завтра на біржі? Що скажуть люди? Під людьми він, власне, мав на увазі свою дружину, яку втішить ця подія, бо зробить не таким вразливим її становище в нерівному шлюбі. Щоб дружина зрівнялася з ним, а він скаженів від цієї думки, його охопила невгасима ненависть до людей. Хай би краще він був батьком того негідника, то принаймні мав би змогу скористатися батьківським правом проклясти сина, зректися його. Але щоб брат проклинав брата, такого він ніколи не чув. Може, він сам трохи винен, що зазнав такої ганьби. Хіба він не присилував брата вибрати канцелярський фах всупереч його нахилам? А може, усе це сталося через ранкову подію? або через грошову скруту, до якої він його призвів? Невже це він у усьому причина? Ні, він не вчинив ніякої підлоти. Він чистий, люди його шанують. Він не пише скандальних статей. Його не вигнали з роботи. Хіба в кишені в нього не лежить доказ того, що він найкращий приятель і має найдобріше серце? Хіба магістр щойно не читав цього? «А вже ж читав!» Він почав пити, чарку за чаркою. Не тому, що хотів заглушити своє сумління. У цьому не було потреби, бо він не зробив нічого поганого, а щоб задушити свою лють. Та дарма. Вона кликотіла в ньому і обпікала тих, що сиділи біля нього. «Пийте, негідники! Одна тварюка вже заснула. Гарні мені приятелі!» «Збуди його, Левіне! Збуди, кажу!» «Ти на кого кричиш?» – люто спитав ображений Левін. «На тебе, звісно!» Два погляди скрестилися над столом, не віщуючи один одному нічого доброго. Палька трохи розвеселив чужий гнів. Він зачерпнув повний ополонник пуншу і вилив магістрові на голову, аж тому потекло за комір сорочки. Не лий, рішуче й погрозливо крикнув Левін. А хто мені заборонить? Я, так, саме я. Я не дозволю, щоб ти псував його одяг. Його одяг. зареготав Фальк. Його одяг. Хіба це не мій піджак? Хіба він не від мене його дістав? Ну, це вже занадто, заявив Левін і підвівся, наміряючись іти. Ага, тепер ти йдеш. Наївся, пити більше не подужаєш, і я тобі сьогодні вже не потрібен. Не хочеш позичити в мене п'ятірку, га? Не зробиш мені такої ласки? Чи краще поручитися за тебе? При слові поручитися Левін насторожився. А може, й справді, поки фальк такий схвильований, він захопить його зненацька. Від цієї думки він полагіднішав. «Не будь несправедливий, любий друже», – почав він. «Я вдячний тобі і добре вмію цінувати твою ласку. Я бідний, такий бідний, яким ти ніколи не був і не можеш бути. Мене принижують так, що ти собі навіть уявити не можеш. Але я тебе завжди вважав своїм приятелем». Коли я кажу приятелем, то справді так думаю. Ти сьогодні випив зайве та ще й розхвилювався, тому й несправедливий до мене. Але запевняю вас, мої панове, що добрішого серця, як у Карла Ніколауса, немає. І це я кажу не вперше. Дякую за сьогоднішню увагу, якщо це приготовано в мою честь. Ті наїдки, ті чудові вина, що тут лилися. Дякую тобі, друже, і п'ю за твоє здоров'я. За здоров'я Карла Николауса. Дякую, щиро дякую. Твій труд не пропаде марно, не забувай цього. Ці слова сказані зворушеним, до глибини душі зворушеним, тремтячим голосом, хоч як дивно, подіяли на фалька. Він розчулився. Хіба йому щойно не сказали знов, що в нього добре серце? Він вірив цьому. Сп'яніння перейшло тепер у сентиментальність. Вони з Левіном стали ближчі один одному, по черзі розповідали про свою добрість, про лихий світ, про те, які в них теплі почуття і гарні наміри. Вони навіть трималися за руки. Фальк розповів про свою дружину про те, який він до неї добрий. Пожалівся, яка духовна вбога його робота, як глибоко він відчуває брак освіти, як він зіпсував собі життя, а випивши десяту чарку лікеру, звірився Левінові, що, власне, повинен був присвятити себе духовному санові, а вже ж стати місіонером. Вони все далі заглиблювались у духовні матерії. Левін розповів про свою покійну матір, про її смерть і похорон, про зневажене кохання і, врешті, про свої релігійні погляди, про які будь-з ким не заводять мови. Минула перша година, потім друга, а вони все говорили, поки Нюстрем солодко спав, поклавши руки й голову на стіл. Контора тонула в хмарі тютюнового диму, що притьмарював світло газових ламп, тім свічок у семирамному свічнику догоріли, і на стіл страшно було глянути. То тут, то там лежали перекинуті чарки. Та тертина була залита пивом і засипана попелом із сигар. На підлозі валялися сірники. Крізь віконниці вже пробивалося ранкове світло довгими променями пронизуючи тютюновий дим і виписуючи кабалістичні знаки на скатертині між двома захисниками віри, що ревно поліпшували аузбурз повідання. Вони говорили хрипкими голосами, голови їхні були затуманені, слова ставали дедалі сухіші, в них не було вогню, хоч як завзято вони додавали палива. Вони пробували довести себе до екстазу, але розмова кволо блимала, дух з неї вивітрився, лишилися тільки порожні слова, та скоро згасла й остання іскра. Притуплені голови, накручувані, мов дзиги, обважніли й знеможено похилилися. Лишалася тільки одна думка треба вже йти спати. Вони вже набридли один одному. І кожному хотілося побути на самоті. Збудили Нюстрема, Левін обняв Карла Ніколауса і сховав при цьому до кишені три сигари. Вони витали в таких високих сферах, що не могли раптом опуститися вниз і завести розмову про вексель. Гості попрощалися, господар провів їх і лишився сам. Він відчинив віконниці і впустив денне світло. Потім відчинив вікно із Шепсбру. Вузеньким заволком, де з одного боку будинки вже осяяло сонце, що почало сходити, увірвався до кімнати свіжий вітер. Годинник вибив четверту. Милий дивовижний звук, який, звичайно, чують тільки ті бідолахи, що не сплять від журби чи хвороби, і тужно чекають ранку. Навіть Естер Лонггатан, вулиця розпусти, бруду і бійок, лежала тиха, безлюдна і чиста. Фальк почував себе дуже нещасним, зганьблений і самітний. Він знов зачинив вікно й віконниці, обернувся, і, побачивши розгардіяш у конторі, почав прибирати. Позбирав усі недопалки і викинув у камін, зняв скатертину, позамітав, повитирав пилюку і поставив кожну річ на своє місце. Потім помив обличчя, руки і зачесався. Поліцай подумав би, що це вбивця, який замітає сліди свого злочину. Бораючись, Фальк усе обмірковував. Ясно, чітко, рішуче. І коли опорядив кімнату і себе, то мав уже готове рішення, яке насправді давно виношував у голові, а тепер хотів здійснити. Він повинен стерти пляму зі своєї родини. Повинен високо піднятися, стати відомим і могутнім. Повинен почати нове життя. Не тільки утримати своє добре ім'я, а ще й прославити його. Він відчував що потрібна велика сила, щоб не впасти після вчорашнього удару. В ньому давно дрімало шанолюбство, тепер воно прокинулось, і Фальк готовий був діяти. Він цілком витверзився, закурив сигару, випив чарку-коньяку і пішов до себе нагору, тихо і обережно, щоб не збудити дружини.